dano halo Allah Allah Allah muslimana i koji se tiču džamata i džamanskog rada. Pa nilo sam to danas nastaviti, međutim, zbog skućenosti, vremena i aktuelnosti stanjena u Bosku i Hercegovini šire i izvane, god se govorio u bosanskim mjezikom, i na ovo što je urapskim svijetu. Odlučio sam poklinavo jedan ciklus zadavanja da će biti dokaz za neke, a isto tako bit možda i teža budelaci za neke druge. Međutim, nama je vraćo naređeno da volimo i da tu načinu istinu, s toga se potruditi da imaju lag i traga da tako i postupimo. Najme vi ste svjesni, pokretaj koji se danas u Hr. pojavljuju kako unutra, tako i izvan. Svaki džemat poziva na ono što taj džemat smatra i spravi. A svi se opet pozivaju na kormansko-radijske tekstove dokaze. Niko od njih nije rekao da ono što on zastupa jeste neispravno. Kada održi da uvijek ga potkrijepi Kur'ansko hadijskim tekstom, je li tako? I govorima istanom slučenjaka. Tako da onaj koji nema mnogo znanja dođe u situaciju da pomisli da je šta ovo što govori se i ovo što se poziv stvari zaista tako. Ome me na biografiju jednog od islamskih učenjaka koju spominje odnosno o Hađarđi bin koji koju navodili Hađarđi bin Hađar al-Sqalani u tolom tomu Tadhibu Tadhibu. Gdje među ostalo kaže, jedan od islamskih učenjaka tog vremena kaže bio sam prisutan na hutbi Hađađovoj, kako samim belima, govori svijetu. Obraćaj se. Imamo tirme gdje navodil Sunanu, sa veljodosom lancim prinosila crda je Hađađinu Jusuf ubio sto dvadeset hiljada muslimana soberen, što se kaže. Kažu istanosti učinjanci, a o soberen znači kaže bez ikakvog razloga. Sto dvadeset hiljada muslimana. I Muqafir u El Bidajva Nihaja u geografiji u 1995. godini po Hiđin kada govori o njegove stanu, kaže kada je umno iz njegoveh zatvora, saj kaže oslobodao sam deset hiljada muslimana. Od toga kaže 30.000 žena. I kaže ovaj islam skručenja, kaže bio se na njegove dakle kudbi. Možete mi s se radi. I kaže, tako je vješto barato jezikom i dokazima i govorio o njima o svijet kada sam pomislio da je on šta? Maldun. Onaj kojim je, način, je način učinjeno nasilje. A ne ovo ani, onaj koji čini nasilje, ljubio mislim ani. Tako je, kaže vješto šta? Barato dokazima što kažu mastan jezik. Pravda se, gore, dole, gore, dole, kada sam pomislio da je on jadnik maldun učinjenom u nasilje, ljudi ga biju u tuku, a nije on od onih, znači, koji ubijamo svi manju, namo si ne s druge strane, svaka vraća u moja draga stranka i seta u Islama. Kada poziva na ono na čemu se nalazi, sve to zazni na čemu, na kodlanju, isunjeti. Kariđije, brat što moja draga, su najdosljedniji praktikanti Kur'ansko-hadijskih tekstova. Tako da kažem u tajemijevu Minhađu Sunne, najljero dostojniji hadithi koji nam dolaze od bilo koje skupine Jesu, hadithi koje prenosi kof, Kariđije. Zbog čega? Jer je poznata stvar da kod Haridija je laž od kufra, izvodi izvijeri. Ne smije se slaviti. I nemoguće se da, da, da se dogodi da u nekom lancu prenosilača kod Haridija, gdje su oni, postoji te tedlic, ili postoji namen na laži, tako da, nemoguće. Također murđije, kada poziva i na čemu se nalaze bračov, potrebljava kolansko hadijske tekstove. Rafidije, kada pozivaju na čemu se oni nalaze uzmite knjige Rafidija, Shiga, koje govore u sunu, kažu naš medvih je sagrad na čemu? Na Kur'an i Sunnetu. Osnovi izbije stvari. Ko pa ima i treća, koja zove ali ijma, ijma u sahabu. koji njih ijma nema? Ijma u sahabu nema ko njih ijma u sahabu. Lepod Zato što oni kod smantru većina sahaba da su šta? Odtedu mi ni lahko, postali odmetnici od Allaha veđe vešanu uvjerili. Ajna. isto tako kada pozivaju ono na čemu soli nalazi upotrebljavaju šta? Kur'ansko hadijske teksto. Qader je. Takože kada pozivaju svoj medjabi kada dokazuju to dokazuje sa kuransko-hadijskim tekstom, i svaka tvrka i svaka grupacija i je svoje temelje bazirala i ono u šta pozivaju na čemu se nalazi na Kur'anu i subnetu. Stoga se ne nemojte čuditi da kaže neko ovo što oni govori u šta pozivaju, kaže govori o ajitima ne bere se kaže pera odbiti. Ovo ne bere se pera odbiti, To možda važi i kod onoga koji pa nema dosta šarijatskog znanjeg dogodnja. Zato su islamski učenjaci govorili, prepoznati novotariju mogu samo ko? Učenjaci. I odgovoriti na nju mogu isto tako samo ko? Učenjaci. Prepoznati krivi govor, od onoga da čemu istina, mora samo učenica. Ne može to prepoznati onaj koji ne ima znanja. Ja se sjećam račom 1996. godine i 7. kada smo ulazili u Allahu Đelešanu vjeru, što bi rekli mi s ponosom, sa Hamasom i nekim i tako dalje. Nešto malo pročitamo i mi smo govorili svi od prvog do zadnje kaže, kad te neko se kaže na Kul'anu i sumljetu. a mi daleko od Kor'ana i daleko od Ni Niti znamo o Kor'an, niti znamo Sunde. Niti pamtimo nešto malo ajete ali kratke sura, smo znali on tako, ne pravimo. Ne pita u hadithu, ne pita o lafskomu jeziku, ne pita o granama koje govore u lomu Kor'ana. Ili kor'anske znanosti gdje su islamski učenjaci braćo ostavili za sebe godine i godine nešto potom tom napisali. Imam svoj upik, je napisao svoje djelotar ir koji govori samo o kuranskim znanostima, ono što je vezan o I kad otvoriš tamo, kad počneš čitati, aha, kad ti govoriš ne samo o gramatici, o pagna koje važu, o sarfu, o svemu, goviš. Da li ne spominjem što su islamski učenjaci u radiku pitanje hadijske nauke? A mi kažemo, mi smo, kažemo na Kur'an i sunnetu. Mi smo, kažemo, nosioci sunneta i žemaka. A Allah mi je sve dok, možda smo najdalje bili od toga. je nije dovoljno fraza, ukoliko se ne posebije znanje i ukoliko se to znanje ne bude ispravno shvatano, a zadnju praktiku. Vidjet ćemo Allahu <hums> ta'ala, <hums> našim druženjima, šta je to menheđul haqq, kako se kaže, ili ispravni Kako su islamsku čenjaci razumijevali ovu vjeru, kako su je razumijeli ashabi, kako je Allah poslanik s.a.v. je protumačio i ostavlja nama o emanet. Ali mi smo ono što nam ne paše stavili po tepi, što kaže naš narod, a, a ono što paše, istorili, i to zastupam, i to prevlačim. Pa krenimo bi idne Allahi ta'ala, i ćemo samo otvoriti mankice vrata, da pojasno da Allah subhanahu wa ta'ala je knjizi ostavio ajete koji su so jasne prirode. Ajete koji se zovu muhkanat odnosno ajeti gdje ne može da insanka da i čita da pogriješi u svakdanu ajeta. Odnosno jednosmisleno značenje toga ajeta i gotovo. I Allah Subhanehu wa ta'ala je u svojoj knjigi također ajeti koji zovu mutešani. Ili, što bi rekli mi, ajeti koji su dvosmislene prirode odnosno samo pravilni maras tog jezika naći tamo da može značiti ovako može značiti i onako mohtemam هو اين السر مجدتي كيف او تو سحيتي عندما الله سبحانه وتعالى كاش ما فرضنا في الكتاب من شيء I kaže u ovoj knjigi nismo ništa izostavili. Sve je unutra spomenuto, ništa propušteno nije. Allah subhanahu ta'a s ovim ajetom kaže da je objavio ovu knjigu i u njoj nije ništa skriveno. I ti zaboravimo. I svaki problem se nalazi unutra može da se riješi. Svaka vesela s hodom govoru jeste unutra zastupena. مش دليل ما فرضنا في <تصفيق> الكتاب من شيء من شيء يعني مشت نينا حرف من الاسلوب نينا اسئله انا زي اسلمنيش ماشي شيء kaže tebi objavili knjigu li Kur'an da bude tibijan a tibijan jesu sva pojašnjenja, sve, sve pojašnjeno unutra. Likuli šeji za sve. Da objavili smo ti, spustili smo ti knjigu Muhammeden koja je jasna pojašnjena u svakome segmentu. U svakome seri u Kur'anu sve pojašnjenja. الآن في لك هو الذي انزل عليك الكتاب وأنه هناك أيضا سوف تبقى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هم أم الكتاب وقالت لك أيضا تبقى الآن آيات المحكمات آيات المحكمات nedvosmisleni, pročitaš, ne mora da si učeni, da imaš treti raz u osnovne škole, znaš djetati, pisati, sva ćaš značaj. U neumom kitavi kaže, one su majka knjige, odnosno, većinski dio pro je takav. Vauharu, muteše bihet. A ostari dio koji je mani jeste muteše bihet. Dvosmislene prirode. Kako sada ovo sve da su? U sporebi. Vidimo ajete koje nam govore da Allah subhanahu wa ta'ala kaže da sve po jasnu v i ništa izostavljeno A zatim vidimo ajete da Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je većina Kur'ana jasna. I ajete su muhkema. A zatim drugi dio manje kaže mu ne bihajad. Nejasne Kako to vraćo da se shvati? Ako budeš znao samo ajete, zapamtio, gdje se tamo govori da su potvorni jasnih rećičeš ljudima, ljudi, u Koranu je svaki odgovor. Ništa izostavljeno nije. Odnosno, svaka meseca, slo minuta tamo. A pogledajte, da li u Koranu ima, nam... koliko daje zekata, primjer? Da li imate propise kako se krenja vitr namaz? spomen toš je bit namaz. I su spomenuti prim dadi podna namamaz, Ka se spomini na spo. Kako se ta spo Zato su ko granski aje i mnogi ma postališta Putka tam puticiji zadobi. Nije ta skupino islamu nije zaotala bračo mo je zarazznila zbog toga osim da je kur'anske ajete razumila na određeni našim ili hadiske teksto zatim se time smijedom putila i zapotila. Našteda za mahšari, jedan islamsku čanjaka, mu'atazil koji je bil, mu'atazil put. Je napisao svoje telo koje zove el-kešar, tafsir. Braćo, nije došao niko koji je napisao jači tepsi po pitanju eta i po pitanju arabskog jezika. Ena. Ali kažu učenjaci napisao ga je samo da bi kaže pomogu svoj mene, odnosno ja nijem te zajedno. Stram puticaj da dajete. Ali kad ti to čitaš, nema ti druge osobe da kreneš za njim. Toliko upečatljivo to ubjeđuje svobo ono što posebe. I kada tamo govorio o ajetu gdje kaže Allah je Želešanuhu Musa'o nesam len terani, kaže nikada nećeš vidjeti. Kad je Musa tražio da vidi Allah je pa Allah Subhanahu wa ta'la kaže povedaju vrdo i tako d.d. Zatim kaže, len terani, ne vedeš me nikada vidjeti. On kaže, la cestica leno značava mi na duljaku ne ahiretu. I s rusikom ima men sebe risunata Zašto je? Mi kažemo da će vidjeti Allah na ahiretu. Vodžuhun jevma iedin nadira ilo robbiha nadira. Toga danače kaže biti v lica ozarena jer da čekaj da vidiš koga? Allah je da šanom. Gledajući v Allaha subhanahu wa ta'ala. Ozarena lica. Ono osimuši, kaže o lem su naravskom jeziku znači da se to neći nikad dogodit. Kad se kaže, pitaš nekoga, je došlo kaže Mohamed ako ti kaže, lem je Znaš i doće, nije još doće, ali ako ti kaže, len njeti, len, znaj dobro, ukreni sad kući, nije će še doće. I on dao svojne osobe poznavanje nalav jezika i dokazao u meseru i rušište pripunim bete beh misurne toho džemana. Međutim, na ovom postoji dokaze koji su upečatili da prijode. Znaš ti ti kaže dobro, ali gdje onaj hadih gdje sallallahu ljese ma sahabima, Vi ćete, kaže, gledati u lice svoga gospodara, kao, kao što gledate, kaže, u ovaj puni mjesec. Mjesec koji je bio bedro. I kaže, nećete pritome osjećati neugodnosti nikad. Šta kaže mu Ahtezilona? Kaže, to je haber. Ahad. Mi, kaže, ne prihvatamo hadithne koji su ahad, popitanju akhide. Jer, kaže, da bi mi nešto imali u akhidi, slo poslato mora da bude evo Taka šta je Ahrad mutawafir. Toh smo mi učili prvijet i pogodine da. Ahrad sedi gna, koliko skupina? Pev, jer tri skupina. Moje bit šta, Garib, moje bit Aziz Garib, da sam jele nasa, da nasa da bih poslika. Garib, da bih poslika dvojica. Meshukru, troica i vršeta, a nedostiži mutawafir. Za to kažu mu atezile, mi mi ništa uakidile, priva nam dođe kur'anski ajet koje dalala tu tat'ije Koje znači mutavati do kasbe i ili habije koji takođe mutavaju. Ali mi dođe sa habijom ko je ahad, dali قريب, aziz, dali mashhur. Jo. Je to je kaderala tu u može da pedis. Zato ga idi istegujem, pa ne daš niti ni te strane da mu priđeš. A ako dođeš toj majetov odma ga te vidi Tomaša ljudi našim. Nikak. Svaka skupina u islamu je došla štime s Kur'anom i Sobjetom. Nikom je došao i kaže imao mi neki drugi Kur'an, imao mi nekšto drugo i tako tada mi sad i dumačimo našu mjeru, evo, jer mi odmah naro šta? Pa tako skupio. Zatim kaže Subhanu wa znači, u okromu te šarbe, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي خُلُوبِهِمْ زَيْغُرُ A što se koji u svojim srci imaju زَيْغُ Zejd je plačo dalale kako naudi nikafir i so me ta'sir kolumna tsho aiker zejd dalale distramputitsa no se osleme se tsho dalale no se i posjeduju ga otprije nećete da ga recite jasni kuransko hadiskim tekstovima i goluza slučanja da popitam tumači na to da pomo se dalale ittabiuna ma tashab minhu slijede one koji su šta ajeti? Mutešabi. Zbog čega? Zbog fitne. Samo da bi napravio smutnju među muslimanskim redovima. Ako postoji jasni ajet i postoji Mutešabi, on odbio ovaj jasni i hoće ovaj. Zbog čega? Da bi napravio među muslimanskim safovima. I isto tako, i da bi znači to napravljeno na prenoseno uznačenje ajeta. Prenesi ga što je prenoseno uznačenje ajet on ga drugačije usmjerao u drugi tok. Ili ti ga vidiš ovako, jasno govori nam teksturi svi, jasan bi zasloženo na tome, jok, on ga usmjerao na vijeku. Da bi napravio smutno i da bi to napravljeno bude njemu dokaz, znamo što on zastupa. kaže subhanahu wa ta'ala nakroi vidimo spomeno smo znači proverbi je stari da allah subhanahu wa ta'ala ima govori tamo da su da je Quran pojavi se ne za sva i zatim nađima tamo ajta koji govorio to jest neki ajtem teşabih neki mahken kaže subhanahu wa ta'ala al yom akmaltu lakum dinakum wa savršio, učenjuje potpuno. I upotpunio sam blagodati prema vama vorao vipu, lekom islame, dina i dao sam, ili zadovoljena sam da islama bude vjavom. Dakle, Kur'an je zaključen na vode. Ne može da neko doći i pokušati sada da te kur'anske tekstove valja kako on želi na svoju vodnicu. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da u njegovoj bude ovakvih arjeta. I zaključio je tako i zadovoljen je da ta vjera bude takvim kao što jeste. Dobro, kako shvatiti onda koransko-hadinske tekstove? Kome se vraćati? Dali se vraćati bosanskim dajinama? Polupismenije. Polupismenije. Ovo ja tvrdim bosanskim daima koji su shodno upoznavanju aratkog jezika polupismeni, poznavanju usura polupismeni, poznavanju afide polupismeni, poznavanju tekstirske znaosti polupismeni, poznavanju sire Allah posljednika polupismeni. Polupismeni, ja sam trabio. Šta ćeš sad? A imamo vrata obejde ovdje? I da on može svoje da kaže? Da, ako bi sad ušao neke od šehova pred kojim učili Allah je svjedok, da bi se ja zastitio da u svaku sedmijetu vas. I da sam kubek neke čitane otvorio, zastitio, zatvorio mi sjeo tamo čušak. Stit vino, da sam nešto uznad vam kažem. Jer smo novi. Nismo dosjedni to, jer smo šta? Polupismeni. Sjećam se jednom doktora Kalasima kad sam u Srbiji uvijel studiju. Braćom, moja draga, čovjek je stručnija kolapsko mjesto od Israga vidio veći. Ali je muhadif izvištit i poznavac hadijske nauke. Doktor Ivo na tome. Ja kad sam sam s razgovarao, Allah mi je sve stidio sam se svake rične koje kaže i računuo bi pet puta prije što odrežim. Da me ne nađe da riješim. Jer kaže on ne može nositi hadisku nauku onaj koji ne poznaje arapski jezid. Pa ko kaže? Allahu akbar. A ja znam sve samim pa da dovolimo o tome da Ne može nasiti hadijski nauke onaj koji ne pozna nepski jezik. Jedna stvar. Druga stvar kaže, kada, kažem meni, kada razgovaram sa nekim koji hoće da kaže se samo fagniči po pitanju hadijsa ili mesela u hadiju i tako dalje, kaže, slušam da kaže, kako izgovara i mene prenosila sam. Kaže, kada vidi da mu se oklizne na hereketu jednom, Kaže ma znam da ta nije, kaže, o, učinjaka hadijsa. A ja sam ih otim razgora. Lari gari, polupismeni. Danas je došlo, zamijenilo se stanje, pa smo uzeli, zapostavili smo generaciju islamskih učenjaka. A? I onda smo čitavo islamsko znanje dali kome. pismenim daja. Braćo, jedna stvar, ako biseli pa otvorili knjige koje govore u svijega, bavo u postaniji. Knige, koje govore o oh, Ahlahu, o Allahu, o Postanika alayhi sallatu wassalam i to sramotans. Kaju, Elohi kaže, i knjige Edebe i Ahlahu, a lai veci imavi ummeta, abracio moja draga, su napisali kniige samostave, koje govori o oh, Ahlahu, o Allahu, o Postanika alayhi sallatu Imam Bukhari je napisao djelo, ko je se zove edemul mufred. Ištadirek li mi, edep pojedinca. Debe lo djelo, šecha albari je do verifikaciju nato djelo. Debe lo djelo. I je ne lo djelo vješe kora, i imam ummeto i nebisebe, je takož je napisao djelo ko je zove kitabul edep, iri knjiga nurmi ponasana. I mnogi drugi islami slučenjaci. Uvijek od prvih generacija do dana današnjega mi smo Žitavali, dok smo bili na studiju, prijedili slučenjakom, Fiqhul Adep ili Fiqhul Akhlaq, koji napisao Salani muhadir življeči Mustafa Adep Izaibna. Dva o tome. Fiqhul dana se pišu i djelo kažu, S potsvjego. Nevojte to počučalo. Dajte nam akhirnu. Kada smo brća moja draga mi, prva generacija i druga generacija muslimana. A odvododci polu pismeni, osilni, možda neko liczini. Koji su poznati i poznati. zati došlo je breći da se na našem području sa ovakvom što bi reći karakteristikom da je valjaju najteže mesele pitanja najteže Od kojih bi bježao svaki islamski učenjak u suprotnome smjeru. Međutim, polup pismene daje šta? Uzjahali su svoje jahalice ne u suprotnome smjeru, nego u koštavskim smjerama. Učenjaci su braćo govorili, kada čitate dijela koja govore o fetvama i stanima muftija, Nemoj kaže da gledaš kad ti dođe patičar ili saj ili da te nešto pita kako da ga spaziš i otkloniš problem koji on posjeduje. Nego gledaj kako sebe da riješiš da spaziš. Gledaj kako sebe da riješiš da spaziš. Dođeš s pita i da pitaš, što mi rekli, što znaju prvačići, a gledaš kako sebe da izmučiš iz toga. Jo danas, ćeš naći da upravo ne dat su lahka pitalja. Ne, naproti, evo bujru, izvolite me pita. što god hoćeš, a uživam kada me pita, to najtežim jeselama, da mi ja datem tačku na i. Sjećam, s sam bio na studiju i bili smo u jednoj Mektevi biblioteci, tamo smo radili jedan prijelj toliko tahrić ili iznalaženje haditha, kako se hadith pronalazi, gdje ga nađeš, kako ga pronađeš, na koji način i tako dalje, kojim djelema i kako se nađe svetu, to. u jednom Pa je bio sam nam jedan od dobri studenatra. Međutim, nije posjedilo iskreno znanje, odnosno znanje selefa Pa je nam jedan momak, kada tamo skupina ljudi s bradama, tamo ovamo, tamo profesor, tamo šeheh, i dođe on do mene da me pita jedno pitanje, La. ali ja kaže kažem tamo oko šeheha, doktor islamski, znamo se ti ga pitanje. i kaže šta je, šta je, u čemu je problem, kaže tako i tako, e, eh, kad ja znam ja, ja se odbori. I on njemu zaista odbori. Nakon njemu toga ja im ne umjeti trčat Ako postoji učeni ljudi, uspjeli ih kao učeni, pokaži lahko, znao sam, idilo ko pita, evo, šeha ota me Izai, ga pita, kaže jo, bježi. Dođi ti pitanje, bježi! Naodi Al darmi usunenu, u prvom tomu. Odam do Rahmaninu lejve. Kaži je, zapamtio sam sto dvandeseta shaba, Allahu poslalika alihi srvato sra ovaj vajte sam ili postoji nam se prinosila sra poput sunca u vedrumenevom. Na vedrumenevom. Kaže zapamćio sam 120 ashaba Allahu poslalika srvato allahu alihi srvato sremen kada bi kaže došao neko da upita nekoga ali ovaj bi kaže odba rekao ovome drugom, govaj do drugog, ovaj do drugog i kaže došao bi to pita na kraju do onoga prvog koji upita. Ne bi dao sebe da odgovaram. I tu u pitanju obišnjeg ljuda šta misliš da govoriš o mesanama koji su teši. Braćo moja draga, videćete ćete je ovo ozbiljna stvar. Predavane po predavane vidjet ćete smo zagribili. Gdje se je ova bosanska dava ili dava u BiH usmjerila kod pojedinih dava. I gdje su zagljivnili oni koji su prihvatili tu Da'u i smatraju da su jedini uvehidni koji je nositi. znate, braćo da ja ne imam ti knjiga, nisam ja pučio, ovdje ti imam, to Ja sam odnađen tamo, stavljam na knjiga, napisao na internetu, daj, mamu, ha, Novotar, nekadaj! Istanskućenjaci, braćom moja draga, su pravili razlike između Novotara i onoga koji pozivao Novotariju, po pitanju prihvatanja hadita. Ako je Novotar, ali nije pozivaoću Novotariju, poznat, stao pod islam slučanjaka, prihvata se Hadiru. Ali ako pozivu u Novotariju, jedni kažu da prihvata se, jedni kažu prihvata se. a treći kažu, ako poziv, ako znači Hadir, to je gom izgovara, ide u prilog Novotarija u kojoj se on nalazi, odmija se Hadiru. Uprotivnom, prihvata se. Da nas kažu Novotar, ako imam Novotar, jo izadim, Ako vozimo na ono odtavio akidetske vrste i rok taje, otišu. Izban ringa. Ja vam samo sam otvaram oči sa podatkom. Imam Bukhari uslome sahihu navodi hadih 1. U čijem se lancu pet nosilaca nalazi بد انه يعقوب مش قصده مجدتي كاجي دو جيرزي في صومه ده اللي كويس والمتركين كاجي بيو ارافيديا ارافيديا imposivajo la fetisà رافيديا رفض استسق A ovo djelo ko je ismet meneh zove se kako, el-Majrwahim, ko je napiso ko Ibn-Uhibbem. Ibn-Uhibbem račo je ima ummeta. Ima ummeta. Napiso djelo ko zove sahihu, Ibn-Uhibbem. Ili, povu sahih ako imama Bukhari je muslima. Ili napiso sahih s tim da taj njevoj sahih nije na stepelim Loharima, mislimo sahih. Danas je taj djelo, ili taj sahih se štampuo 15 umova. Braćo, ja ne znam da je koji možda samo malo njih poslijedio to djelo. Veliki kovo je šu'id Al-Arnavut im dao 15 umova. Blavo. Napisao je djelo koje se i štampa se u preko deset umova, kod mene jednom tom debelovu, u kojeg je uvrstio u toj delo sve povjerke prenosilice kod njega. Ali je bio poznat o Po olašanom prilasku. Pa bi znao nekad uvrstiti u to svoje delo prenosilice koji su nepoznate biografiji a oni spominje tamo među prenosilice koji su povjerili. Zato nego Sahih ni na stepenu Bukhari da muslima, Sahih, napotiv, vrši se upogod u svaki hadiv i divajku odprinosi. I napisao je jedan suprot dothliqar, povjerniji im začmeć ruhini, oni koji su kritikovani od strane hadivskih učenjaka. I on ovde spomnije biografiju Abba de Milja Akuga. Evo U trećem tomu. Strana, 172. I kaže zato che kana rafidiyen wa da'iyatan ila Il rafd in da'iyatan ila rafd bi ay ka rafidiyya mo rata rafidiku kod ni sam kritike i po valerge na italija mate ka shi'iyyan bi ay ka siya i bi ay rafidiyya shi'aet tani l'ashiq 3 rafidiyya izadribi u skroz. Jeli mogu da ima Bukhari uswome sahihu, namo odi hadini teod u kojim se lansimo nalaze rafiddi je namo ti dađe ila rafidda pozivaci na čemu se nalaze. Namo ti nalaze mošto namo odi hađedi tomu, hađer u abada oga, djegno prusatakar je došao sam u Kufu i pisal sam kaži haditha od onimu haditha kojisubil u Kufu i ovaj su qasim kaži došao sam u Kufu i pisal sam haditha od učenjaka Kufu osim kaži abadno pa sam kažo tu še kojega kad sam mu kaži došao kažon men MEN HAFARAL BAHA Kaže ko je, što je režim, prokopao more. Međutim, može značiti ko je stvorio more. Pogotovo zato što se ovo odnosi na jedno more koje je poznato bilo tada u Iran. Kako kažemo Fesir ili oni koji tumaču ovaj ova izraz koji je otmutio ovom. Pa sam kaže, rekao, Allah je šanle, sve stvorio. I on je, kaže, taj koji je stvorio, kaže... More, kaže, ne pitam to o tome, kaže. Ko je stvorio? Pa kaže, ne znam. Kaže, ali ja. Je li ovo kufr ili nije kufre. Kufre. Kaže, a ko pokrijeće more? Ko pokrijeće, ono talasajžu mori. Pa kaže, Allah Subhanehu ta'la daje da izbija, kaže, voda iz kamena. A kako da neće, da pokrijeće to more? Kaže, ne pitam te, kaže o tome. Onda kaže, ših najbolje zna. Kaže, Al Husseinu. Husein, kao pokreće to moj, ili ovo kufr ili je kufr? Kufr. Pa sam kaže, vidio kod njega gora okačenu sablju ištit kožnju. Pa samo mu rekao, šta će ti tu? Kaže, ovo čekam kad dođe Mehdi. Čiji Mehdi? Šinski Mehdi. Da se dočepa sablje ištit, a protiv koga pa će? Asabla i sinu Asabla i Elusuneta. Pa se ilpiso, hadise, ko kaže, uzuvolj ka pisao hadise, kod njega kaže, kad sam završil, došel se mi rekao, odživljide. Pa mi opet kaže, reče, ko je, kaže, stvorio more? Ko kaže, pokriče more? Pa sam kaže, rekao, Moavira je stvorio, a kada je pokriče ga, amir, no raz, Va saba, kje, šira, fikir, na miše mrzih. Pa je kaže, skočil, rekao, huduhu, držite ga. Kaže, la da ih poktunu yubita kas sada bieka jedna sa pobedom od napadi znači hakeni i hager i tehib i tehib i dubo metom on ome amba moja draga sodo ome čisti šta čafer ah koji je on more kaže koga pokrešat znate najunti moj pa svega i toga što bio rakide toga što se pozivao ram bidat novatariu Imam Bukhari usvom esahinu naodi odnika divarit. Naodi imam Tirmidhi, naodi i ostali. Odnega pravzili hadisku nauku. Pa ste, braćom moje draga, kada se govori o Allahu ve Jelle wa ala kjerim, mi kaže u na temelima, jel' tak? Prvi temel Kur'an, drugi temel Sunne, treći šta? Ijma'u s Četvrti je krijas, međutim krijas pod upitnikom. Kod jednog je uklivaćen, kod jednog je odbačen. Postoji krijas je na duh povani i krijas koji je na mu, pokuđen tako dalje. S toga su divna krija. Drugi tebe jeste šta? Hadid. I to je takozvani teši zakon o u islamu. Zad je moguće da sad dođemo i uzmemo zakonodavstvo i slavu preko čovjeka koji je bio Rafildija i pozivač. Ravd? A nećemo da kaljamo i zanoma tako. Uzet ćemo znači teši zakonodavstvo preko takvije prenosivaca, a ako da bude imam danas, ne doba takav radnu kakvi imam. Jer šta što Ja samo govorim koliko je uozbiljeno. Na njemu treba sad fanat jog, nego samo da vidite koliko je ozbin za šiljog, a ne za rapidio. Ima mali ku svojemu otci. Na vodi jedan ribaje preko jednog rafih bijeg. Kojoj karakteri san kao rafjedena mogu se sećati kao mu A biđni na italal drugom predavanju. Birnila A Aam mallik je bio najžeššiji popitaju šija i Rafibijja. Gdje kaže on onaj koji brzi oshabavi jeste se šta? Nevj, kako to navodimo imo im, im, ke vi u tevsivu tomačeenju, a je tak kaže više lijavih nebihimo da bi se ima oshabima razadnijo i razjedio koga ne vjrnike. I kada je svaki onaj koji mrzja, sabe jeste šta, kod ima mali kaže šta, ne vidi. Međutim, u svojom rti navodi jedan ribaaj koji govori tamo od oticaju polnog dana, da li kvari abdesti, ne, preko rafidije. Rafidije. I na kraju, da završimo ovaj dio naše druženja. Navodi im do iban u ovom sluvi dola na džruhin u biografiji Muhammada ibn Hasara i Šeibani. je Muhammed i Muhasara i Šeibani? Jedan učenika koga? Ebu Hadithi. Ima umet. Uzeo je rivajet, odnosno uzeo je muvetu od imama Malika. Otišao kod imama Malika, lučio Hadith i zapamteo kompletnu muvetu i rivajet koji danas projede na bosanski jezik ilnošo preko Mohamed il-Muhassan al-Shaibani imate preko jahil lejta imate preko Mohamed il-Muhassan al-Shaibani je da ondaj meci pratika ojimu umetika bimo bezbogowa međutim kaže zanebe muhibahan uudu gometo uudu biografi kanemurgi en biho i kaže murgija novo dara ودي سامك شي حاجه رجعنا و طالينين و طالينين بس في ده الاستنتاج الجامد والدعيه الى الى الارجاع اي بي اي كاريا تقوزي باش ده محمد بن حسن الشيباني استاذه بودي النبي امام ده قال يا انا نكرم عن A je Novotar, upreditelisan kao takav, i pozivaš u Novotariv, protiv koji je Selef izvukao svoje jezike i karak. Ima li god da kaže, ne ja za Mohamed, obidno Hasanove, šejbanju, imam u mene, joo, Novotar, pozivaš u Novotariv, klanjam ljata svojim šejhom, polupismenim bosanskim dajom, i još manje od toga, koji čak ne znaju li arapski jezik i još manje od toga. Zatim, ima li braćo moja draga buddala, opet kažem buddala da kaže, ja neću hranj, kad bi sad došao po Halika da nam planja, ja ne mi hranju iza njega. Ha? Ima buddala? Ima, da ću hranj. su kampe udali, ima. Zbog U trećem tomu kaže, i, ban, i ovo je jasna stvar, Kaže, u njegu je bio brah kajane murđeja. Bio je kaže, murđejo navodi i Buhariju, Tariju, Polkebiru, Osome Bio, kaže murđeja. A Iruđeja je plaćao vidatno u Tariju. Ovo je poznata stvar. I šta kaže da I bio i kaže, pozivalaš i Darija u Iruđeja. Po kalupima ovih stručnjaka, za novotarom se ne panja. Kako tebe panjaš za onim koji poziva na novotariju? Braća, draga, čenjake, jer žava braća umana draga kod svim učenjaka je bilo sve toči imate, jeste nevotavio ili nije hrotenovak i jeste. Međutim daleko glaža od recima ono čemu svijetu kadere i ostane. Liđeh nije. Daleko glaža. Ali možete zamisliti kakvim se to stopama hode. Zbog čeg, zato što smo polupismeni pismeni im, eto je boče. I zato što oni koji i za nas, jesu džuhele, neznalice. I kad dođe polupismeni pa kaže ne znam se, se mora toga je Jer za drugi govor ne znam. Nastavit ćemo bih idin Illa i ta'ala drugih puta. Allah uzmišljeno mori da popravi naše stanje da se koriste u našu živu. Ako ima neko pitanje,